Стівен Кінг. Протистояння. Книга друга. Розділ 59. Частина 2. Того дня, 3 вересня, коли почало сутеніти, люди почали поволі, немов без мети, підходити вулицею Тейбл Меса Драйв до будинку Ларі і Люсі. По одному, по двоє, по троє. Вони сиділи на сходинках будинків, двері яких Гарольд позначив хрестиками. Сиділи на бордюрах, на газонах, які висохли й стали бурими, поки це літо довго закінчувалося. Говорили мало, тихо. Курили цигарки та люльки. Був там Бред Кічнер. Одна рука в нього була товсто перебинтована і висіла на перев'язі. Була там і Кенді Джонс, і Річ Моффат прибрів із двома пляшками канадського віскі Black Velvet у газетярській торбі. Норман Келуг сидів поряд із Томі Геррінджером, підкатавши рукави на опечених сонцем веснянкуватих біцепсах. Юний Герінджер і собі підкатував рукави. Гаррі Дан Бартон і Сенді Дюш'єн сиділи разом на підстилці, тримаючись за руки. Дік Волмен, Чіп Гобарт і 16-річний Тоні Донаг'ю сиділи біля підворіття у півкварталі від будинку Ларі, передаючи по колу пляшку віскі Canadian Club, а за нею теплий Seven up Патті Крогер сиділа поряд із Ширлі Гемет. Між ними стояв кошик із харчами. Їжі там було багато, але вони майже не їли. У восьмій люди вже рясно сиділи і стояли понад вулицею, і всі дивилися на будинок. Перед ним стояв мотоцикл Ларі, а великий Кавасакі 650 Джорджа Річардсона поряд із ним. Ларі дивився на них із вікна спальні. За ним на їхньому злюсі ліжку непритомно лежала матінка Ебігейл. Сухий, хворобливий запах, який йшов від неї, бив у ніс і викликав нудоту. Ларі терпіти не міг блювати, але він терпляче сидів поруч. Це йому за те, що втік, коли загинули Нік і Сьюзен. Він чув позаду притишені голоси. Люди прийшли чувати біля її ліжка. Джордж скоро поїде в лікарню подивитися, як там решта пацієнтів. Зараз їх було лише 16. Трьох виписали. А теді Вейзак помер. Сам Ларі зовсім не постраждав. Той самий старий Ларі свою голову тримає, коли інші голови кладуть. Його відкинуло вибухом через доріжку на клумбу, але він не отримав навіть подряпини. Навколо гострої шрапнеллю осипалися уламки, але жоден його навіть не зачепив. Нік загинув, Сьюзен загинула, а він лишився неушкодженим. Ларі Андервуд у своєму репертуарі. Тут чувають, там на дворі чувають. Уздовж усього кварталу. 600 людей цілком може бути. Гарольде, ти б міг прийти ще з десятком гранат і вже все закінчити. Гарольд. Він їхав слідами Гарольда через усю країну, за пачками з-під батончиків і розумними імпровізаціями. Ларі собі ледь пальці не відхопив, заправляючись у Велсі, а Гарольд просто витяг затичку і викачав. Саме Гарольд, який просився в різні комітети, набував серед людей популярності. Гарольд, який пропонував проголосувати за попередній комітет у повному складі. Розумний Гарольд. Гарольд і його книга. Гарольд і його посмішка. Це Стю добре казати, що ніхто б не здогадався, що задумали Гарольд і Надін, побачивши обрізки дроту на аерохокейному столі. З Ларі такі справи не проходили. Він же і раніше бачив блискучі імпровізації Гарольда. Одну з них той написав на даху сараю на висоті майже двадцяти футів. Боже милий. Треба було здогадатися. Інспектор Андервуд добре вміє виніхувати папірці від цукерок, а от динаміт не дуже. Правду кажучи, інспектор Андервуд – кончений довбодятел. Ларі, коли б ти тільки знав? Голос на Дін. Якщо хочеш, я стану на коліна і благатиму. Це був інший шанс відвернути вбивство і руйнування. І про нього він нікому не наважиться сказати. А воно б тоді могло допомогти? Ще не було запізно? Можливо. А то, якщо не конкретна бомба з динамітою і рацією, то все одно був би якийсь загальний план. План Флега. Так, з за алаштунками завжди Флег... Темний лялькар, який смикає за мотузки Гарольда, Надін, Чарлі Імпенінга, бог знає скількох ще. Люди в зоні були б раді публічно лінчувати Гарольда, але то все одно була робота Флега. І Надін. А хто, як не Флег, відправив її до Гарольда? Але до того, як іти до Гарольда, вона прийшла до Ларі, і він їй відмовив. А як він міг погодитися? Він же відповідальний перед Люсі. Оце було надзвичайно важливо. Не тільки через неї, а й тому, що один-два неправильні кроки могли б його назавжди зруйнувати як людину, як чоловіка. Тому він їй і відмовив. І, мабуть, Флег дуже задоволений їхньою вчорашньою роботою, коли справді його звати Флег. О, а Стю все одно живий, і він рупор комітету із даром мовлення, яким ніколи не міг скористатися Нік. І Глен живий. І, на думку Ларі, він головний мозок комітету». Але Нік був душею комітету, а СЮ разом із Френні виступали в ролі його совісті. Так, подумав він із гіркотою, а таки вдалася вечірня робота цьому падлюці. Він, певне, щедро нагородить Гарольда з надін, коли ті до нього прибудуть. Він відвернувся від вікна, відчуваючи болючу пульсацію під лобом. Річардсон слухав пульс матінки Ебігейл. Лорі возилася з крапельницями. Дік Еліс стояв поряд. Люсі сиділа біля дверей і дивилася на Ларі. «Як вона?» – спитав Ларі у Джорджа. «Так само», – відказав Річардсон. «Переживе ніч. Не можу сказати Ларі». Жінка в ліжку була немов скелет, туго обтягнутий попелястою шкірою. Здавалося, вона не має статі. Більша частина волосся в неї випала, грудей не було, рот був роздулений, і з нього виривалося хрипке дихання. Ларі вона нагадувала юкатанську мумію, яку він колись бачив на картинці. Не розкладену, а висушену, забальзамовану, вічну. Так, оце вона така зараз і була. Не матінка, а мумія. Єдиною ознакою життя було те важке дихання, наче вітерець над стернею. Як вона досі тримається при житті? Ларі не міг зрозуміти. І який же Бог послав їй на таке? Для чого? то, певне, був якийсь жарт, якийсь всесвітній гігантський прикол. Джордж казав, що йому доводилося чути про подібні випадки, але жоден із них не був настільки екстремальним, і сам він ніколи не очікував, що таке побачить. Вона якось їла себе. Її тіло продовжувало працювати ще довго після того, як вона мала би упасти від голоду. Вона від'їдала поступово якісь частини себе, які є невід'ємними. Люсі, яка поклала її в ліжко, тихим здивованим голосом казала, що старенька важила навряд чи більше за дитячого повітряного змія, її могло звіяти чи не найлегшим вітром. І тут Люсі раптом промовила зі свого кутка, змусивши всіх здригнутися Вона має дещо сказати, Лорі не впевнено промовила. Вона в глибокій комі, Люсі, ймовірність, що вона упритомніє, вона повернулася щось нам сказати. «І Бог її не відпустить, доки вона це не скаже». «Але ж як це може бути, Люсі?» – спитав Дік. «Не знаю», – промовила Люсі. «Але я боюся це почути. Смерті не скінчилися, вони тільки починаються. Ось чого я боюся». Запала довга тиша, яку врешті порушив Джордж Річарсон. «Мені час до лікарні. Лорі, Діку, ви мені обоє будете потрібні». Але ж ви не залишите отак цю мівні? мало не спитав Ларі, і щосили стиснув губи, щоб не випустити цих слів. Усі троє пішли до дверей. Люсі дала їм верхній одяг. Температура вночі була ледве вища за 16 градусів, і їхати на мотоциклі з коротким рукавом було холодно. Чи можемо ми щось для неї зробити, тихо спитав Ларі у Джорджа. Люсі знає про крапельницю, сказав Джордж, а більше нічого й не зробиш. «Розумієте?» Він замовк. Звичайно, всі розуміли. Що тут розуміти? І так усе видно. «На добраніч, Ларі, Люсі!» сказав дік. Вони пішли. Ларі знову побрів до вікна. На дворі всі стояли в очікуванні. Жива, мертва, помирає. Може, зцілена Божою силою. Сказала щось. Люсі обійняли його за талію. Ларяж підскочив від несподіванки. «Я люблю тебе» промовила вона. Він намацав її, пригорнув, опустив голову і безпорадно затремтів. "Я тебе люблю", спокійно промовила вона. "Усе гаразд, нехай відведе душу Ларі". Він заплакав. Сльози були пекучі й важкі мов кулі. "Люсі, тихо", і руки лежали на його потилиці, ніжні, лагідні. "Ох, Люсі, Боже мій, та що ж це таке?" Плакав він, обіймаючи її шию, а вона тримала його міцно-міцно, не знаючи, ще нічого не знаючи. А матінка Ебігейл хрипко дихала за їхніми спинами, лишаючись у глибині своєї коми. Джордж їхав вулицею зі швидкістю пішохода, переказуючи одне й те саме. Так, ще жива. Прогноз поганий. Ні, нічого не казала. І, мабуть, уже не скаже. Можете розходитися. Коли щось станеться, ви дізнаєтесь». Доїхавши дорогу, вони додали швидкості і рушили до лікарні. Їхні мотоцикли тріскотіли, назад котилася луна, наскакуючи на будинки і відбиваючись від них, урешті сходячи на нівець. Люди не розходилися. Якийсь час вони ще постояли, поновили розмови, обговорили кожне слово, сказане Джорджем. «Прогноз», що воно означає? «Кома», «Смерть мозку». Якщо мозок помер, то вже все. Скоріше банка зеленого гороху заговорить, ніж людина після мозкової смерті. Ну, може це у природній ситуації так, але в нас тут же надприродні речі пішли, егеж. Усі знову посідали. Посутеніло. У будинку, де лежала стара, засвітилися газові лампи. Потім люди підуть додому і не зможуть заснути. Розмови неупевнено перекинулися на темного чоловіка. Якщо матінка Ебігейл помре, це значить, він стане сильнішим? Як це не обов'язково? Ну, я не сумніваюся, тут усе зрозуміло. Він сатана. А я думаю, антихрист. Ми зараз просто в откровенні Йоанна Богослова перебуваємо. Хіба можуть бути сумніви? І сім чаш відкрилося. Як на мене, так це просто про супергриб сказано. Та блін, люди, ви що? Раніше казали, що Гітлер – це антихрист. Якщо знову почнуться оті сни, я повішуся. А мені снилося, що я на станції метро, а він кондуктор, тільки лиця невидко. Я як злякаюся і біжу в тунель, і чути, як він біжить і мене доганяє. А мені снилося, як я пішла у підвал по осолоні кавуни. Там коло грубки хтось стоїть, тільки фігура, і я зрозуміла, це він. Засюрчали цвіркуни, на небо висипали зорі. Похолодало, що умляво відзначили в розмовах. Усе, що було принесене, пили, у темряві жевріли вогники люлюки й цигарок. Я чула, енергетики наші пішли все вимикати в порожніх будинках от і добре. Якщо вони швидко не повернуть у будинки світло з опаленням буде нам біда. Тихе бурмотіння голосів, які в темряві уже втратили обличчя. Та, мабуть, узимку все буде гаразд, от точно вам кажу. Він же через гори не перелізе, там і машини, і сніг, а от навесні. А якщо в нього кілька атомних бомб? Та нахер йому атомні, а кілька отих нейтронних не хоч? Чи ще решту шість із отих семи чаш, що Салі сказала? А літаки? Що ж робити? Не знаю. Щоб я так знав. Навіть не придумаєш ніфіга. Всратися, закопатися. І приблизно о 10:00 Редман, Глен Бейтман і Ральф Брентнер підійшли до них, розмовляючи тихо і роздаючи листівки з тим, щоб відсутнім це було переказано. Глен трохи накульгував, бо круги від електроплити влучив йому у праву литку і відрізав шматок. На роздрукованих листівках було написано: Збори вільної зони. Глядацька зала Мунсігер. 4 вересня. 20:00. Це був наче сигнал розходитися. Люди мовчки побрили геть у темряві. Більшість з них забрали листівки з собою. Хтось зім'яв у кульку і пожбурив геть. Усі пішли додому, щоб спробувати поспати. А може навіть побачити сни.